«Моя?» – Даня сумно посміхнувся. «Нам, янголам, із відкупними пощастило менше. Все лишається таким, як було там. Я, наче, у вазі із гетьоморфними стінками, в такій собі порцеляновій. Байдужості, нерішучості. Називай, як хочеш, а про янголів я, звісно, жартував. Євка і дійсно була, повірила». Так от, тепер ми приречені до віку. Чи то пак перманентно, безперервно і безконечно обертатися тут? Серед наших старих речей, уривків розмов і кавалків листів. «Коли помре твоя краса?» – завелося знов. «А і ще от цієї триклятої пісеньки!» Дані взяв Євку за підборіддя і подивився їй у вічі хоча твоя краса не помре вже ніколи. «То ми де?» – тремтячим голосом спитала Євка. «Ми що, там, де всі грішники?» Вона не наважувалась вимовити пекло. «Ні, дурненька, ми ж не самогубці, та й взагалі тут все набагато складніше. Ми винні в тому, що весь час чогось чекали» проповідуючи повноту життя в найдрібніших моментах. «Ми були простими фарисеями, розумієш?» «Так», – Євці стисло в грудях. «Я... я знала це. А ще ми тут, у покарання за те, що не вміли бути разом. Ти, здається, і сама здогадалася про це за кілька хвилин до моєї... до своєї... смерті». Байдуже закінчила Євка. «Чого ти?» «Кажи все, однаково мій страх тепер вічний». «Цікаво, як там мій чоловік?» «Євці, кохана!» Даня знов погладив її по голові. «Невже ти досі ще не зрозуміла, що твій єдиний чоловік ще до народження і вже після смерті – це я?» «Насправді, все так просто». Шкода тільки, що цю простоту ми годні збагнути, коли вже надто пізно щось міняти. А все євчине єство, гуло якимось мідним окисленням. Вона мовчки погойдувалась, сидячи на впочіпки і дивлячись прямо перед собою. Що вона має казати? Спитати, звідки він про це знає? Чи яким штибом вона спроможна все це чути? Страх відпав, чекати було нікого. Просто третіх більш не існувало. Ні невідомих ворогів, ні призабутих коханців. «Знаєш, коханий, – раптом заговорила вона, – знаєш, я аж тепер щаслива». Він ніжно пригорнув її, але вона відразу випручалась і, розтерши сльозу, запитала. «А ти певний?» що моя краса не помре. Київ, Париж, Дніпропетровськ, Київ. 2001-2002 рік. Сни і Єрихона. Щось спинило мої ноги. Я навряд чи дійшов до зеленої, мідяної брами, на якій написано «украсти». Я не знав, у чому погрузли ступні. Я б просто стояв і мріяв про те, щоб хоча б очі вміли літати. Тоді перетворилися б на двох блакитних птахів і полишили мене, сліпого і смішного, у багні. А назустріч ішли люди, їхні очі розбігалися в боки, і вони не могли бачити просто перед собою. А в мене не було сили дивитись на них, тим паче їх було так багато, і всі вони йшли лише назустріч пішли з-за муру міста з важкими ношами в руках. Я знову подумав про браму украсти. Позбав мене, Боже, цього необхідного гріха. Обачність мою прости і сотворив мені рух твій, Боже. Так стояв я і так думав, а тим часом сонце ще дужче випікало моє тіло. І боявся я, що вже повернув назад, що прикрепів я до землі, аби стати нею. І люди йшли та йшли, і те, що було в них поміж очима,